Розіпхав, крикунів, і за комір витягнув із розлюченого натовпу. Опинившись у готелі, я захекано спитав, що з ними не так? Що за ідіоти? Чому вони накинулись? Тому що вони не люблять американців, форкнув хасан. Але чому? допитувався я. А чому вони мають їх любити? Менеджер перевів подих і мовив. Тобі з твоєю зовнішністю краще тепер не витикатися з готелю, якщо не хочеш, щоб тебе лінчували в ім'я революції. Мобарак в авральному режимі сформував новий кабінет міністрів. Головою уряду призначив колишнього міністра цивільної авіації Ахмада Шафіка. У слід було оголошено про відновлення посади віце-президента. Ним став керівник служби загальної розвідки Омар Сулейман, який нібито користувався популярністю в народу. Мубарак також пообіцяв, що не балотуватиметься на наступних президентських виборах восени 2011 року, підтвердив намір провести корінні реформи, на яких наполягала опозиція. Проте ні слова не сказав про свою відставку. Старий Шкарбун – який відсидів на троні п'ять президентських термінів поспіль, ніяк не хотів відсмоктатися від владного корита. В цілому єгиптяни позитивно сприйняли призначення Сулеймана. Принаймні Хасан знав цього чоловіка і з повагою відгукувався про нього. В той же час демонстрантам таких подачок було недосить. Лідери опозиції закликали громадян – залишатися на Тахрірі, і заявляли, що підуть на переговори з Сулейманом лише у випадку відставки Мубарака. Каїр надалі перебував у коматозному стані. Ресторани і магазини стояли зачиненими, банки не працювали, громадський транспорт не курсував. Як і раніше, головною проблемою були не мародери чи агресивно налаштовані демонстранти, а харчі. Тим іноземцям, які жили не в зіркових готелях, було ой, як непросто прогодуватися в той період. Військові запевняли, що не застосовуватимуть силу проти мирних громадян і водночас закликали співвітчизників розійтися по оселях і повернутися до нормального життя. По суті, показова ротація міністрів і натяк на швидке передання влади Омару Сулейману нічого не змінили. Дії Мубарака були звичайним замилюванням очей. Насправді президент намагався виснажити демонстрантів, відсіяти найбільш керлявих і розколоти опозицію. На жаль, Мубарак не врахував, настільки остобісів своєму народу. Єгиптяни не збиралися йти з Тахріра, непогано облаштувавшись на площі та прилеглих вулицях. Убоге затягування часу тільки посилювало злобу і роздратування. Напруга росла. 30 січня трапилася ще одна подія, котра посилала моє переконання, що в Каїрі краще не затримувати. Я змалечку цікавлюсь авіацією. Ще в школі став збирати інформацію про літаки, як пасажирські, так і військові, і все, що з ними пов'язано. Починав з того, чому літаки літають, а закінчив коперсаючись у деталях будови ІЛС, ДжіПіВЕС та інших систем. Примітка. «Інструмент Лендін Систем». Англійська система приладової посадки, система, через яку прилади на борту літака взаємодіють із розташованою на землі електронікою, дозволяє пілоту безпечно саджати літак в умовах поганої чи нульової видимості. Ground Proximity Warning System Англійська система попередження про зближення із землею, система оповіщення пілота – про небезпечне зближення літака з землею або з якою-небудь перешкодою, горою, високою будівлею тощо. Опісля настала ера колекціонування. Станом на середину 2012 року мій авіапарк нараховує майже три десятки моделей: 23 пасажирські лайнери і 5 винищувачів. Я веду до того що непогано розбираюся в різних моделях літаків, особливостях їхньої конструкції, технічних якостях, перевагах та недоліках. Відповідно тоді в Каїрі я усвідомив, що таке бриючий політ. Точніше, думав, що усвідомлював. Бриючий політ – це політ винищувача на висоті гранично малі – 500 метрів але в той же час достатній для забезпечення можливості своєчасного маневрування при зустрічі з перешкодами Застосовується з метою прихованого наближення і атаки на об'єкт, захищений потужними засобами ППО. Нерідко бриючий політ використовують для знищення солдат-противника. Я не раз читав про те, як через звук реактивного винищувача, що мчить на малій висоті, у вояків тріскають артерії, зупиняється серце, відбувається дефекація тощо. Не дуже втавірова ж поки не настало 30 січня 2011. Після того, як мене прийняли за американця і ледь не відлупцювали під самісіньким готелем, я вирішив скоротити кількість і, головне, дальність прогулянок Каїром. Рішення було остаточним і оскарженню не підлягало. В неділю по обіді, підібгавши хвоста, я сидів у своєму номері в Каїро Старс і читав останній з романів Крайтона, виданих за життя «Держава Старс».